Da ora in onda note a cura di Giacomo Sapienza. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di CRM e PRADIO. Come ricordava lo spot di qualche secondo fa, vi ricordiamo questa sera il Consiglio Comunale in diretta su CRM e PRADIO in audio e video. Tanti gli ospiti di oggi, il primo ve lo presento, è il noto regista cefaludese Franco Turdo. Grazie, buongiorno, ciao Giacomo. Con lui parleremo di tanti argomenti, non solo della sua attività di regista, ma anche di, di portatore, eh, possiamo dire portatore di promotore, anzi, di un grande progetto per Cefalù e Madonie, un progetto che intende raccogliere tutti i filmati che riguardano la vita e la storia del nostro bellissimo territorio. Ed è proprio su questo argomento che magari iniziamo il nostro colloquio. Oh, Franco, allora eh, abbiamo visto su internet, ancora non è forse tanto pubblicizzato, un sito che raccoglie davvero oh, dei filmati straordinari, Qualcuno che addirittura, eh, oserei dire, ci commuove perché ci ricorda delle cose, degli avvenimenti, dei fatti eh, o dei momenti molto particolari per tutti noi. Ecco, Franco, ci vuole parlare di questo progetto? È un'idea che ho da qualche tempo e ora, grazie anche alle linee internet che ci danno questa possibilità di visionare i filmati, eh, stiamo provando a, a creare una sorta di archivio che riguarda proprio i paesi delle Madonie con filmati storici, con testimonianze, con antichi mestieri. Eh, proprio stiamo provando a realizzare un archivio libero per la libera visione e dare la possibilità anche... Di, di far visionare queste immagini senza andarsi a impelagare in tanti siti oppure andare a cercare dvd, stiamo proprio cercando di provare a raccogliere questi, non è facile perché è in, è, molti sono in pellicola, molti sono deteriorati, però stiamo cercando piano piano di recuperarli ecco un archivio storico Possiamo dire come i vecchi archivi dell'Istituto Luce di un tempo o la Mediteca della Rai, questa volta però eh, che riguarda soltanto le madonie. Ecco, vogliamo ricordare almeno l'indirizzo internet, il nome del sito? L'indirizzo internet è memoteca.net. Eh, stiamo provando, a, anche se ancora, come dicevi tu, siamo all'inizio eh, eh, c'è poco materiale però stiamo provando a dividerlo per paesi per, eh, eh, per anni eh, stiamo ancora raccogliendo anzi invito chi possiede dei filmati a e se vuole condividerli a farcelo sapere saremo ben lieti di pubblicarli ecco parlavi di poco materiale poco materiale per quello che intendi tu come, come scopo del progetto ma in realtà ci sono già tantissimi filmati, veramente tanti e molto belli eh, dai, da filmati antichissimi a filmati eh, recenti, però tutti che raccontano un pezzo di storia eh, delle nostre Madonie. Ecco, qual è? Eh, C'è un filmato che particolarmente ti ha colpito, che hai scoperto durante questa ricerca? Un filmato non tuo, chiaramente? Eh, ce ne sono alcuni veramente, veramente particolari ce ne sono per, dire, per ricollegarci a un fatto che è accaduto a Cefalù che proprio qualche giorno fa è stato presentato un libro su questo avvenimento eh, l'Istituto Luce ha un filmato dell'Alcione la barca partita da Cefalù nel 1931 l'arrivo a Roma di questa barca che, che è un filmato straordinario anche questo è stato inserito nel sito e poi... Quelli che più colpiscono sono le testimonianze eh, sia degli antichi mestieri e soprattutto per dire, io ho intervistato qualche anno fa una donna di Snello, una signora che al momento dell'intervista aveva 110 anni e... ed è stata un'esperienza bellissima, straordinaria mi ha raccontato della sua... Par parlava degli anni come se per noi sono giorni ieri o l'altro ieri, lei diceva 40 anni fa, 50 anni fa mi sono sposata 70 anni fa cioè mh, parlava ed è proprio questo che è uno dei motivi che stiamo raccogliendo queste testimonianze per non farle perdere per lasciarle perché prima, prima c'erano i nostri nonni che ce le raccontavano oggi eh, i nonni e soprattutto i nipoti si occupano d'altro ecco soltanto un attimo per ringraziare la regista Patrizia Curreri che è rimasta con noi e ci segue dal punto di vista tecnico ma ritorniamo ai filmati e proprio in queste ore è stato pubblicato su Cefalo News Un, un filmato inedito che racconta eh, la storia di Nuovo Cinema Paradiso il film premio Oscar girato in parte a Cefalù in parte a Palazzo Adriano qualche sera a Castelbuono se non ricordo male ma comunque che aveva in Cefalù il centro diciamo, logistico per il montaggio e, per, e la sede diciamo, della produzione e tu hai seguito le riprese di quel film oggi hai fatto un montaggio di 11 minuti circa davvero straordinario Molto buono, molto Poi, sì, buono, sei eh, sempre molto gentile. Meriterebbe un altro pezzo di Oscar, <ride> almeno cefaludese. Grazie, grazie. Ecco, cosa hai messo in questo filmato? Questo è un filmato che tra l'altro ho raccolto negli anni perché ho provato a inserire, a parte le immagini che sono state girate a Cefalù, all'antico porticciolo, al teatro... Eh, ma ho raccolto anche delle testimonianze che lo stesso Tornatore in più occasioni ha rilasciato sempre a Cefalù. Eh, un'occasione è stata un invito del professor Giovanni Cristina del 2008 per ricordare il nuovo Cinema Paradiso vent'anni dopo e eh, un'altra occasione è stata quella splendida giornata che abbiamo passato in occasione della cittadinanza onoraria proprio a Tornatore e lì ho raccolto molte immagini, molte testimonianze, alcune molto belle, e ho provato a fare un montaggio tra ciò che esprimeva lui, la sua sensibilità, e ciò che realmente erano le immagini che lui ha girato qua. Soprattutto siamo stati proprio nei luoghi dove lui ha girato e lui raccontava aneddoti, raccontava un po' le cose che gli erano successe e soprattutto il discorso che lui ha iniziato a girare Nuovo Cinema Paradiso a Cefalù con il primo Ciacca al vecchio teatro e... e gli ha portato tantissima fortuna. Ecco, Nuovo Cinema Paradiso non voglio fare pubblicità al tuo B&B ma possiamo anche farlo possiamo anche dirlo uh, entrando uh, ho avuto modo di di vedere, di, anzi di ammirare eh, alcuni gemelli storici, è e una cosa in particolare mi ha colpito. C'è una panchina, ecco di cosa si tratta. Beh, quella è una panchina che eh, l'ho trovata dopo tante ricerche, la panchina utilizzata nella scena della partenza della stazione, è una scena bellissima del film, è molto toccante. È, Beh, siccome da tanto tempo cerco di raccogliere anche eh, dei prodotti che hanno riguardato i nostri i film prettamente girati a Cefalù e sulle Madonie, eh, questa banchina fa parte di una, di una sorta di, di piccolo museo che ho creato. ecco quello di questo a quello che volevo Dai. parlare. <ride> <ride> eh, diciamo, tu non raccogli solo filmati ma anche i gimeli storici dei film girati nel territorio nostro ma cerco di raccogliere anche sangue perché non è facile non è Sicuramente. Eh, chi ha di questi cimeli li tiene ben stretti per dire quando è stato di, del regista di matrimoni eh, non, non dovrei dirlo ma lo dico ho, ho rubato il copione al, a Marco Bellocchio proprio l'ho rubato in un momento di sua distrazione io ho preso il suo e me lo sono portato via lui mi ha visto E lo ha voluto restituito eh, dicendomi che alla fine del film me lo avrebbe omaggiato e poi ha mantenuto la promessa perciò eh, o me lo rubavo o morava? io me la avevo a eh, pigliare chiaramente diciamo rubare cioè, virgolettato <ride> perché dopo il regista Bellocchi <ride> ha un ottimo rapporto quindi naturalmente <ride> ci ho eh, provato è, è soltanto un virgolettato e eh, senti dei film che hanno girato a Cefalù oh, che c'è qualcuno a parte Novo Giro Paradiso chiaramente Qualcuno che ti ha colpito particolarmente per, per l'impostazione tecnica, per, non so come eh, cosa, cosa un regista ammira di una produzione di un film, guardando dall'esterno. Dopo, dopo Cinema Paradiso non è facile fare dei paragoni, perché Cinema Paradiso è il numero uno in assoluto. E poi sai, l'Oscar ne ha dato dimostrazione i film che sono stati già da Cefalù a parte il regista dei matrimoni che a livello tecnico poteva anche andare ma alla fine, sai, la storia non, non è piaciuta granché eh, l'altra esperienza Mario il Mago eh, a livello scenografico a livello tecnico era eccezionale però non ho avuto grandissima fortuna bisogna spostarsi agli anni 50-60 con una delle prime esperienze che era Il, il film Village Magic, tutto girato all'interno del Club Med, quello era una sorta di film pubblicitario, però, dovevano un po' pubblicizzare questa struttura che nasceva in Sicilia. Eh, sicuramente a ciascuno è suo, a quei tempi ha dato tantissimo, è stato un gran bel lavoro. Sai, anche perché a quei tempi, ancora è stato uno dei primi film a colori. Eh, non era neanche facile già anche i mezzi sai oggi i mezzi ti permettono qualche lusso in più prima prima eh, scusa, non era scusa a proposito di registi ricordiamo che la nostra regista ci manda in questo momento in diretta streaming in tutto il mondo magari ci ascoltano anche dall'America e a proposito di America poi ritorneremo e finisci... Ai. Finisci il discorso intanto sui film cefaludesi. No, i film, eh, come ti dicevo, Cefaluda sempre è sempre stato un set naturale per il cinema. Eh, noi che ci siamo nati la viviamo in un certo modo, eh, però sai, chi, chi viene a fare dei sopralluoghi per ambientare delle scene, per girare dei film, eh, vede delle cose che forse noi non, neanche più vediamo. Eh, ed è molto bello sentirsi dire che qua è un set naturale che in tanti lo scelgono o vorrebbero sceglierlo per girare tantissime scene eh, e trovano sia le bellezze naturali sia diciamolo, la nostra ospitalità perché siamo molto ospitali, generosi e sappiamo ben comportarci con chi, con chi viene qua nel nostro paese. Sì, sicuramente. E... Direi che abbiamo parlato forse abbastanza e forse messa, sì, dobbiamo sì. cedere la linea alla regia. Custom love is the nomenclature Turn down mass confusion Hit the road cause we just keep cruising Double my fun, double my vision Long hard look at my last decision Hustle here, hustle there Hustle me bitch and you best beware It's emotional And I told you so But you had to know So I told you Soft walk to horizon One big crack. Giacomo Sapienza Bentornati nei nostri studi, siete sempre sintonizzati su crmpiradio.it, vi ricordo che potete contattarci con la pagina di Facebook ufficiale della radio CRMP se non siete amici potete chiedere, richiedere l'amicizia o mettere il classico mi piace, ma potete anche telefonarci allo 0921-923292 oppure un sms al 335 56 37 251. siamo in studio con il regista Franco Turdo abbiamo parlato del cinema eh, cefaludese tra virgolette o meglio dei film che sono stati girati nel fantastico set naturale di Cefalù ma adesso parliamo dei tuoi film e parliamo in particolare del 2012 è stato un anno importantissimo per te perché il tuo, il tuo film Maricchia è volato in America Maricchia E ricordiamo il film diciamo ormai un capolavoro considerato del cinema eh... Cala? <ride> no eh, è la verità eh, ecco parliamo di Maricchi e poi dell'esperienza americana in diretta perché tu non sei andato ancora in America vero? no io manco ne un'America <ride> Giacomo eh, però, però l'America sa dove sei tu ah, <ride> bella questa niente, il 2012 come hai detto tu è stato mh, sotto questo punto sotto punto, gli altri punti mi impazzuccaio sotto gli altri punti di vista no ma sotto questo punto di vista è stato un ottimo anno è, è andata bene tu lo sai benissimo per noi era una scommessa era mh, un divertimento perché sai mh, mh, come ho più volte detto noi non abbiamo una produzione che ci aiuta, che ci finanzia noi siamo un gruppo di amici che ci vediamo, che pensiamo la storia, la scriviamo, la giriamo e questa è stata proprio una scommessa azzardata perché sai non è facile fare un film è e andata bene, è piaciuto, fin dalla prima ci siamo accorti che il pubblico ha apprezzato eh, non ti nascondo che ci ha fatto tanto piacere vedere tutta quella gente che veniva a vedere il nostro film, qualche malalingua ha detto tanto era gratis, per questo c'era tutta sta gente e poi, poi è andata anche bene, perché sai, sia le proiezioni nei paesi delle Madonie, i comuni vicini ci hanno invitato a realizzare delle serate. Eh, abbiamo riempito le piazze, è andata bene i giornali ne hanno parlato bene, anche tu ne hai parlato bene, sai, e questo aiuta perché è scattata quella sorta di curiosità, quell'idea eh, quell di, di, di vedere cosa realmente hanno realizzato questi, senza mezzi, senza soldi, senza, senza poi tanta esperienza, perché sai alla fine noi, noi non veniamo da esperienze da grandi set eh, eh, non abbiamo esperienza in lavori fatti da professionisti perciò sai copi qua, copi lì, guardi lì eh, noi veniamo da, dal nulla siamo tutti autodidatti e eh, per noi è un grande piacere vedere che i nostri lavori piacciono ecco, come è avvenuto il contatto con, oh, gli, eh, con gli Stati Uniti sappiamo che una scuola addirittura ha voluto maricchia per proporla agli studenti per un progetto particolare Ma il contatto con gli Stati Uniti dura già da, da un bel po', perché grazie soprattutto a Cefalu News, dove i, i miei filmati vengono divulgati in, man in maniera straordinaria, Cefalu News è un mezzo che eh, io me ne accorgo da, dalle email che mi arrivano, dai contatti, anche da Facebook stesso, io mi accorgo che quando inserisco un filmato che riguarda Cefalu su Cefalu News, eh, eh, tantissima gente mi cerca mi chiama risponde ai filmati sai e questo mi ha aperto anche le porte d'America ma diciamo quell'America degli emigrati quell'America che col corpo sono lì ma col cuore rimangono ancora a Cefalù eh, e grazie a questi filmati sono stato contattato da un'insegnante americana che poi tra l'altro in estate si trovava qua a Cefalù mi ha cercato siamo stati assieme una settimana ha voluto sapere tutto di me e poi dalla regia mi fanno degli strani gesti, no, non capisco, e, e poi è nata questa... Sì, perché stiamo vedendo su Cefalo News appunto... Un Ma stiamo vedendo Tornatore, fuori, dai... Tornatore. Eh, no, vediamo anche Angelo Arduino, oh, l'editore yeah. della radio del tuo filmato che hai voluto ah, immortalare, immortalare assieme a Tornatore mentre lo stai intervistando, stai riprendendo l'audio. So ecco, questa il tuo discorso. E no, non me lo ricordo più io. Parlavamo del tuo contatto con ah, l'America... L'America, <ride> sì. ha eh, voluto un po' sapere delle cose che mi riguardavano, non solo di questo lavoro ma anche di altri passati. Eh, da lì poi ha deciso di, di farlo vedere nella scuola dove insegna questo insegnante. Eh anche perché dedica delle ore proprio al cinema e ha scelto proprio le tecniche di, di Maricchia per farlo vedere ai suoi alunni non so cosa capiranno perché è in siciliano però e forse il progetto è proprio questo ma ho l'ha caputo sinceramente e ricordiamo qualche attore del, del cast di Maricchia vabbè il numero uno è Peppe Saia che, aspetta, che aspettiamo? ma eh, sta facendo la, la fila dal dottore eh, la, la, no l'abbiamo lasciata a Piazza Garibaldi perché noi abbiamo due uffici una a Piazza Garibaldi e una a Piazza Duomo <ride> <ride> oggi eravamo in quello di Piazza Garibaldi e è rimasto lì ha detto comincia a camminare che ora venga ancora aspetta E poi ci sono tutti i ragazzi, molti dei quali fanno parte della compagnia dell'armonia e ci danno sempre una mano per eh, Saro eh, barranco, ci teniamo con noi 5 minuti fa. Sarò Barranco è segretario, era impegnato per era il lavoro, impegnato no? beh, a venire la farmacia, ah, mi pare, sì. eh, e poi doveva pagare il caffè e se n'è andato senza pagare, ma questo è un altro discorso. Eh, poi c'era anche Gigi Nobile cioè nella Sole Giacomo nella Sarusole sì penso che arriveranno magari sì, a luna ecco diciamo che e e rassicuriamo i nostri radioascoltatori chiuderemo chiuderemo dopo circa 50 minuti di trasmissione abbiamo programmato perché poi abbiamo degli di sì, rappeggiare pc da scuola sì. diciamo, <ride> ecco eh, eh... Eh, allora, allora parliamo, continuiamo a parlare di Maricchia, del Cast, un cast di attore dilettante che è stato con te anche in occasione di altri film molto sì. interessanti. Altriere. Parlavamo prima per esempio del rigattiere. Parlavamo sì, per... prima del rigattiere perché eh, anche quello, quello, è un cortometraggio che eh? sta, sa... Ah, sa, sa, sa arrivando, o, sta arrivando, sta arrivando qualche ospite. Sì. Eh, il rigattiero, un cortometraggio che abbiamo fatto a, a Gratteri e Cefalù una bella storia, anche quella è andata bene è piaciuta tanto eh, e anche in quell'occasione, giusto ricordarlo le musiche erano del maestro Totuccio Curreri che mi è sempre vicino eh, si, fa, si fa sempre coinvolgere dalle mie idee sì, ecco, ricordiamo appunto uh, le, le musiche del maestro Currere che è veramente il nostro musicista di punta cioè, la, e quando ce l'ha accoppiata Turdo Currere si, <ride> si fa danno in senso buono un vero capolavoro un, sempre quello che, che ne esce fuori grazie, e, sei e, sempre molto gentile a proposito di musica ho avuto modo di, di, di rincontrare su Facebook un nostro ospite cefaludese che abbiamo avuto l'onore di conoscere e con cui abbiamo dialogato tantissimo è stato ospite de, di Cefalù per eh, quasi 15 giorni un, un altro premio Oscar eh. per la musica Michael Giacchino che ricordiamo è stato autore delle colonne sonore di film come, eh, come Cars 2, come Star Trek, come Super 8, tutti i film che poi sono andato a vedere, alcuni sono anche in prima visione, eh, e poi... Eh, e poi eh, E il film e tutti, un, un sacco di film di Disney ha vinto l'Oscar con Apple cartone, App, cartone animato, sì, animato sì, nel volete. 2010 sì e poi ho visto, ho visto tanti premi awards nomination a mai finire veramente i personaggi dello spettacolo questo per dire che ci fa lui a un certo richiamo ci siamo per... sentiti proprio l'altro giorno eh, non ti nascondo che ci ho provato ho dato un, un mio cortometraggio eh, mi ha detto che gli è piaciuto e ho provato a, a farmi realizzare delle musiche per questo cortometraggio vediamo ora cosa, cosa accade Bleh. intanto nuovamente la linea alla regia di Giacomo Sapienza. Ecco, abbiamo voluto ascoltare nella trasmissione note, alcune note struggenti, sublimi di Ennio Morricone, Nuovo Cinema Paradiso, il tema, il Love Team, come si, come si definisce. Ecco, quando hai sentito questa musica che emozione hai provato Franco? Beh, sentire questa musica ti dà sempre una certa emozione, ti è una musica straordinaria poi sai ascoltandola rivedi le immagini del film è straordinario Ennio Morricone numero uno Franco eh, eh, tu eh, da più siti siciliani sei stato nominato tra i personaggi dell'anno per, ad esempio Sicilia Informazioni se non sbaglio ti metteva tra i cento siciliani emergenti ecco eh, Cosa hai provato? Beh, è strano, è strano vedere che ti arriva un'email, anche perché sai, è un sito che io non frequento molto, eh, perché c'è ce ne sono abbastanza per potersi passare tempo, passa mezza giornata a controllare, controllare tutto, sai, ti arriva un'email eh, di un giornale telematico che poi è regionale, eh, dove ti avvisano che sei tra i 100 siciliani emergenti del 2012, sai, la cosa un po'... Un po' mi ha spiazzato, perché sai, quello che faccio io lo faccio per amore, per passione, per divertimento, sai, e tante volte mh, mh, non sono abituato a questo, anche quella di essere qua oggi, sai, non... Uh... Sì, una vera rarità vera vera avere eh. Franco più più anno, da radio, ci ci sono. poi poi sono in compagnia di Saro ecco, volevo, appunto, volevo appunto salutare Rosario Barranco che è uno dei tuoi attori preferiti anche stabile mio segretario, <ride> lui è il mio segretario Saro e allora stai calmo, all stai calmo. e allora stai calmo. facciamo parlare a Saro Saro. Che idea ti sei fatta di Franco Turdo in questi anni come mm. regista? Ormai anche lo conosco da quasi un decennio anche di più. 15 anni che lo conosco eh, piano piano l'età va passando eh, va migliorando eh, certe volte si comporta ma siccome è a fianco a dei ragazzi che lo collaboriamo abbastanza bene i risultati si vedono poi alla fine tipo, anche io non sapevo di questo oh, premio, premio a livello, riconoscimento, sì. questo riconoscimento già è già un apprezzamento a livello regionale che mi dà, mi dà anche morale a, sia a noi che a lui di continuare per eh, il futuro. Ecco, eh, ancora ti faccio parlare, ancora Rosario. Eh, ecco, tu hai fatto più di un cortometraggio film con Franco Turdo. Qual è quello che ti è piaciuto di più? E allora, quello eh, ne ho fatti un paio, ma l'ultimo maricchia è stato quello in me anche in parecchie persone ha lasciato un segno indelebile il fattore che facevo la parte è così lo devo oh, dire Dio. perché uh. ecco eh, la parte eh, di, della buttare il pane tipo noi che siamo tipo io che sono non dico l'età ma ai tempi nostri non... Anni hai, Saru, eh, non, non si dice non lo si posso dice. dire no, no no no è meglio non dirlo devo Ha eh, lasciato un segno, chi mi vede, eh, saru, fino all'altro giorno, devo dire, non, io non sono di quelle che... C'è stata una signora che l'ha visto per la prima volta e mi ha detto la tua parte è stata eh, molto significativa, tipo buttare quel pane anche per i giovani, per i bambini è eh, un segno ai tempi che siamo oggi è stata una scena bellissima, non l'anticipiamo. Eh, lo dobbiamo dire anche grazie a lui, sì. e a Peppe Saia e a Marco Falletta che stato... hanno ideato il personaggio. Mi... No, no, senza soldi, <ride> senza soldi ormai lo facciamo per spirito di volontà. Ecco, patate. Ecco, è la verità. Lo facciamo perché ci crediamo, tipo, ci passiamo quelle orette insieme ne facciamo di tutti i colori però poi alla fine quando il risultato eh, esce bene tutto i soldi non contano per me eh, Rosario tu sei anche un attore della cooperativa L'Armonia anche nel 2012 avete fatto un ottimo successo con spettacoli molto sempre come si suol dire sempre col sold out sempre il tutto <ride> Beh, col pienone ecco sì questo è vero fino Di, eh, anche nel periodo di dicembre l'ultimo spettacolo abbiamo avuto il 2 di gennaio che l'abbiamo completato a Motta da Fermo e abbiamo riscosso sempre successo, senza come hai detto tu, ecco, lo facciamo per spirito di volontà, siamo di patate, sempre patate. Ecco, perché siamo 19 persone che eh, due volte alla settimana proviamo e poi i risultati vengono sempre alla fine. Ecco, parliamo adesso invece delle attività future e ritorniamo al regista Franco Turdo. Uh, cosa c'è in cantiere? Dai, ancora, ancora non sa so niente, non c'è niente, o c'è, è che non lo vuole dire, non secondo lui non c'è lui in mente già c'è quello che vuole fare, ma a noi non ce lo dice, con dirlo ecco, al pubblico, suppongo, ai radioascoltatori. Suppongono allora non lo dirà anche alla radio, o si può anticipare qualcosa accennato A, alla, a una probabile collaborazione addirittura con Hollywood per una colonna sonora però eh, riprese nuove progetti in cantiere c'è qualcosa? Ho ragione Faro c'è qualcosa ma non ti dice? No, qualcosa c'è Stiamo a breve inizieremo un cortometraggio una storia una storia particolare una storia eh, drammatica stiamo... Aspettiamo delle risposte di tra l'altro di un attore no, che sti Saro con Zafira. stiamo aspettando delle risposte di un attore bravo e eh, stiamo un po' vedendo se ab abbiamo chiesto se, se appatta con Saro. E stiamo, stiamo un po' valutando <ride> delle cose. più ci sono dei, dei documentari iniziati. C'è tanta carne al fuoco. Speriamo con Sabruci. Franco mi veniva in mente proprio in questo momento. Tucci, tanti attori, tanti attori, ma attrici. Ecco, come mai sono sempre di, non sono molto numerosi, protagonisti. Ora tu mi costringi a dire delle cose che io non vorrei, però ci siamo. Eh io ho Peppe Saia che da, ormai da tanti anni giriamo Saro già rire che che ormai da anni che e lui da sempre ogni lavoro mi rimprovera e eh, fammi fare qualche scena un po' più particolare e eh, fammi fare qualche scena prima di iniziare a girare questo film che abbiamo completato lui un giorno mi disse Franco ma c'è qualche scena particolare Ma trovi una bella scecca. ah io ci trovo a scecca e faccio Perciò <ride> Le presenze femminili, meno ce ne sono, meglio eh Naturalmente si scherza perché... No, no, non è scherzo ah, no. proprio. Io. No, no, no, no, no, no. Ma sappiamo però che il film dipende dal copione, quindi bisogna rispettare il ruolo... Eh, quando scriviamo i copioni... <ride> non i copioni. Se no i Anche la regista mi sta bacchettando. Mi sta bacchettando. Eh, allora eh, lasciamo per un attimo il cinema Franco come vedi la situazione in generale qua a Cefalu in questo momento? beh da magica domani. senza parlare di politica no beh, ti, no, no di, politica, di politica non se ne può parlare C'è la parcondice C'è la parcondice e di politica non se ne parla tu mi chiedi come vedi Cefalu in questo momento e io che ti devo dire c'è gente disposta a finanziare film ci sono, ci Perciò, sono or, <ride> noi abbiamo un progetto che ora ci hanno finanziato per eh, 5 milioni di euro quasi eh, ce lo sta finanziando qualcuno sta finanziando naturalmente un <ride> una volta eh, una volta Mario Macaluso in un'intervista mi ha chiesto eh, che significa fare il regista Cefalù eh, la mia risposta è stata secca. Fare regista a significa fare film a costo zero. E allora è inutile programmare, è inutile provare, è inutile a... Eh, Facciamo e basta, con soldi, senza soldi, mh, giriamo e basta, sì, potremmo presentare dei progetti in eh, Regione, Parco delle Madonie, Parco rinebro tutti questi parchi vogliono i progetti da presentare, però sai, preferisco perdere il mio tempo a girare, ad accumulare materiale per il mio archivio che a passare tempo a fare carte bollate e domande che poi, che poi chissà dove vanno a finire è difficilissimo sappiamo per la crisi economica trovare anche no, spazio prima, prima, anche prima, anche prima perché prima una volta io me lamentavo che la regione Sicilia non mi, non mi dava una mano un giorno uno mi disse ma tu l'hai presentato ma è a domanda? No e allora perché ti lamenti che non ti danno i finanziamenti ho presentato la domanda e manco mi rispondero e allora 14 euro rotte di marca da bollo, che mai avessi venuto una cassetta in HD e allora progetti finanziamenti, continuiamo a giocare sai, non... Eh, qualcuno mi dice ma perché realmente non pensi di farla diventare una cosa seria perché non eh, noi continuiamo a giocare se la cosa si fa seria non lo so se veramente ci levo mano e, e me ne vai a semassaro in questo momento occorre anche portare l'immagine di Geofalo nel mondo in, in tal senso stai preparando qualcosa preparerai qualcosa e, e, e, diciamo il campo degli spot pr pr promo pubblicitari diciamo fa parte del tuo repertorio hai contatti in tal senso? Ma sembra che si stia muovendo qualcosa, sembra, sai, io da anni che cerco di, di dare l'immagine della nostra cefalusa, sai, il mezzo internet ormai ti, ti permette tanti lussi. Eh... Cerco sempre di, di far veicolare l'immagine del nostro paese con i miei mezzi, con, con quello che so fare, con quello che posso. Ora c'è la Bit, il prossimo mese, vediamo un po' se posso dare una mano. Per a un amico che parteciperà, faremo degli spot. Boh, vedremo. La buona volontà c'è, manco ciato, però buona volontà c'è. Eh. Eh, a proposito di. Di film, in genere. Ritorniamo sempre su questo argomento naturalmente allora e mi la, TV, la TV invece, che rapporto hai con la TV, Franco? Eh, TV guardata o fatta? Guarda, perché fatta guardata mi arrivo la... sempre con i miei figli perché non si può mai tagliare un po' di televisione, mai. Ora ci metterò ste canali satellitari ci sono 55 canali dedicati ai cartoni animati. Ceri esci dei pazzi. Eh, prima mi volevo guardare qualche telegiornale ma forse è meglio non guardarle perciò in tagliamo i cartoni animati eh. la televisione è fatta tu forse non sai e eh, eh, in pochi lo sanno eh, negli anni ho lavorato con tante televisioni sia regionali sia anche nazionali eh, in questo momento c'è in atto un progetto per, eh, per una cosa che non dico se non succede eh, però tu devi sapere che io sono uno dei fondatori anzi vorrei dire il fondatore ma diciamo uno dei fondatori dell'emittente televisiva che c'era a Cefalù qualche anno fa la prima eh, quella televisione era nata ero seduto con un amico in Piazza Duomo tanto per cambiare in Piazza Duomo eh, uno dei due, uffici, uno dei due uffici, quello è quello estivo e <ride> eh, che facciamo? E che non facciamo? Nel nostro paese non succede niente, non facciamo mai niente. Lui sapeva che io ero appassionato di telecamere, montaggio e quant'altro, io sapevo che lui era un appassionato di antenne, trasmissioni, prove e controprove facciamo una televisione e come si fa una televisione? E da lì è nata questa idea. Poi sono entrate altre e Comunque <ride> è nata lì lo studio lo studio dove l'avevi? lo studio il primo studio è stato in via veterane e poi alla, alla eh, non, eh, non mi a Santa Lucia è stato i primi studi de, della televisione è e anche questa avventura anche puro, puro quindi questo. tutto sommato un ottimo rapporto con la televisione quella guardata forse un, un po, po meno, meno un po meno ma eh, d'altronde la scelta dei canali oggi così ampia Oggi divide un po' la famiglia su cosa guardare, i bimbi vogliono indirizzare animati. Oh mia, io non ti nascondo che quando posso... La sera guardo insieme il programma di telettina che sì, sì. eh, picchi per ora, è già una trasmissione politica e un'altra, non se ne capisce niente, tutti litigano, tutti hanno ragione, io metto lì all'etterio e rido. Eh, tu hai avuto, perché... A proposito dell'Eterio, hai avuto modo di incontrarlo, qui a Cefalù avete ricevuto dall'amministrazione comunale... Ma io per che questo ho detto, il questo il si dopo faceva Puntina, vi ha dato il riconoscimento, il sindaco Rosario Lapunti ha dato il riconoscimento a te e No, quella è stata una bella serata, sai. Io lo conoscevo già da prima. Però, sai, non c'era un rapporto. Non c'eravamo mai realmente incontrati, eh, non avevamo mai avuto modo di scambiare due parole. Sai, lui ha. Eh, siamo stati premiati. Come hai detto tu. È stata anche quella una bellissima esperienza, è una bella serata. E con lui è iniziato un percorso. Ora vediamo un po': è una persona straordinaria. Noi lo conosciamo come Litterio, il personaggio particolare che fa ridere che due Rupaese. Che tu, tutto succede a lui. Però, sai, dietro c'è un uomo e un attore straordinario. Eh, ah, ha, amante del teatro amante tutto. del teatro. Eh, ha apprezzato molto il nostro film. Sai, e da lì è nato anche un contatto: quel cortometraggio che poco fa ti dicevo. Che ho disturbato qualcuno in America mi sono permesso anche di farglielo leggere a lui a lui è piaciuto molto eh, e probabilmente anche lui darà una mano a questo lavoro sai? Eh, sono tutti quei contatti che eh, se realmente apprezzano ciò che fai poi se possono ti danno una mano e non è solo un problema economico Senti, ci sarà la famosa notte degli Oscar se tu dovessi dare un premio Oscar ai film che hai visto in generale lo scorso anno ai film più recenti naturalmente e c'è qualcuno che secondo te meriterebbe un, un premio Oscar particolare? tu mi fai una domanda molto strana a cui io non so rispondere perché stranamente ti sembrerà strano ma io non vado al cinema io guardo pochi film guardo pochi film e perché non so, forse per la televisione, purtroppo vado poco al cinema, eh, perciò non ti so dare, per dire, prima della trasmissione parlavamo del, del film di Tornatore, l'ultimo, e tu mi hai chiesto se l'avessi visto, io l'ho visto, è un gran capolavoro, però sai, non puoi paragonarla ad altri, perché se non vedi gli altri non puoi... Ho visto poco, perciò sinceramente non me la sento. E poi sai, vedo tutto... Qualcosa che vedo, vedo queste tutte americanate, tutte queste cose spaziali, queste cose strane. Eh, io amo il film quello... quello fatto dagli artigiani, quello fatto con la cinepresa... Il, il famoso pronto, cinema indipendente. Il però. famoso cinema indipendente che muore dalla fame, però... Eh, lì riesci ancora a vedere qualche bella storia quando vedi qualche Americanata poi sai eh, da tecnico io lo vedo eh, non mi faccio trascinare dalla storia ma lo guardo a livello tecnico sai tu ti accorgi che eh, è tutta finzione tu, sono tutti pannelli colorati che poi durante il montaggio diventano palazzi diventano aerei che cadono eh, a me non piace quel genere di, di cinema. Quindi niente effetti speciali no, che, no, che no. stupiscono gli spettatori. Ma, ma ma forse, di, forse dico così perché non dei... ho i mezzi per farlo, però sai, non, poi non lo so quando faccio i soldi, ma sto scanto quando in cielo. Non ci sarà. E poi non si può dire. Che dicevi? Salo? Non si può dire. Che, che tipo poco poco fa hai detto, scusa mm. che e c'è stato, non dico chi è, un ragazzo, mi ha detto, dice, ma Franco Tordo i mezzi che ha, dice, sì, sì, ma con i mezzi che ha, quello che realizza è una cosa eccezionale. E ho detto Saro, questo. tu non capisci niente. Eh, eh, sì. Ecco, diciamo che noi ci possiamo permettere i maricchi e non la nave di Star Trek, ad esempio. <ride> <ride> la Star Trek, ma... <ride> sai non mi fare ridere. No no, no, no, no, vabbè, accontentiamoci di maricchi, sai, perché... Alla fine, sai, qualche amico, qualcuno, perché sai, alla fine se ne parla in giro, se ci scherza sopra, eh, tante volte si parla se a me, però sai, qualcuno mi dice che cosa combinaste con una sciecca, perché sai, alla fine, alla fine quella sì, era... Ma, quando... ma sicuramente, a parte lo scherzo, ricordiamo che i maggiori premi ultimamente sono stati dati al registro indipendente delle nazioni più sconosciute, perfetto, eh, diciamo, perfetto. quindi... Diciamo, il cinema d'autore non ha bisogno di grandi mezzi, ma ha bisogno di grandi, eh, di grandi per, eh, attori e registi che ci mettano passione, come fai tu d'altronde. Sai, c'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di fare il discorso dei mezzi. Eh. Eh, fa tanto perché sai, tu pensi una storia, pensi una scena, poi arrivi lì e non lo puoi girare veramente come vuoi perché c'hai un cavalletto che ti cade mentre giri, un microfono che non funziona. Eh, eh, sai, alla fine noi la prendiamo a ridere perché eh, quando siamo pronti per iniziare a batterie scariche, non hai quella di riserva. La signora Rulato te a prestare la presa per accendere quell'unico faro che abbiamo. Sai, non è facile, però ci divertiamo e. Eh. Eh, andiamo avanti vediamo un po' e e buona volontà c'è allora ci fanno seg segno dalla regia che siamo arrivati a conclusione di questo dialogo e allora non, Saru, ci rimane, non ci rimane che salutare i nostri radioascoltatori io voglio ringraziare il regista Franco Turdo Rosario Barranco che ci è venuto a trovare grazie è a stato te. un grazie dialogo davvero interessante grazie, grazie. abbiamo scherzato come abbiamo detto dei eh, delle cose davvero molto serie e importante, il cinema ha bisogno di essere aiutato perché è, un, è, un, è l'arte per soprattutto un per, Saruzzo, soprattutto per Saruzzo, cioè, a fare cinema perché sennò no, sarò come com fa a campare come fa, come fa bene, questo, questo è tutto allora... questo è turdo, no? Tutto, tutto. Giacomo. tutto. tutto. A tutti. un grazie a Patrizia Curreri che è rimasta in regia a tutti i radioascoltatori una buona giornata